Az áldott menetlevél Ez volt tehát a második szülveszteresténk Tibetben. Ha arra gondoltunk volna, mit értünk el addig, elveszthettük volna minden kedvünket. Még mindig illegálisan jártunk az országban, két lezüllött, félig, éhen veszett csavargó, akinek minden kis bömpó elől el kell bújnia. És Lászá a tiltott város még mindig illuzórikus cél. Ilyen estéken hajlamos az ember a visszapillantásra, a gondolatok elkalandoznak. A hazát és családot nem felejtettük el, de a puszta életünkért vívott harc minden testi és lelki erőnket igénybe vette, és emellett nem jutott hely semmi másnak. Egy meleg sátorban eltöltött este most többet ért, mintha otthon egy versenyautót kaptunk volna ajándékba. Így ünnepeltük a szilvesztert. Kicsit tovább akartunk itt maradni. Újra átmelegedni, és az állatainktól sem sajnáltunk egy kis pihenőt. A régi menetlevél itt is megtette a hatását. A Tassan hivatalnak rögtön barátságos lett, egy szolgát adott mellénk, vizet küldött, és jaktrágy a tűzrakáshoz. Szerettük volna kipihenni magunkat, és sokáig aludtunk. Késő délelőtt volt már, mi még csak a reggelit főztük, amikor megelevenedett a tér a sátrak előtt. Egy bőmpó szakácsa jött meg, hogy bejelentsen magasrangú urának érkezését, és előkészítsen neki mindent. Szorgoskodva szaladgált föl alá, és rettenetesen fontoskodott. Fejfedőként egy egész róka bundát viselt. Egy magasrangú bőmpó érkezése, ha, ez számunkra is jelentős eseménynyé válhatott. De elég régóta voltunk már Ázsiában ahhoz, hogy tudjuk, a magas rangú úr igen relatív fogalom itt. Nem sokára belovagolt a bőmpó egy seregszolga kíséretében. Kereskedő volt a kormány szolgálatában. Néhány száz teherrakomány nyert cukorral és gyapot szövettel tartott Lásza felé. Természetesen ő is látni akart bennünket, és mi álszent arccal nyújtottuk át a menetlevelet. Ez újra megtette a kívánt hatást. Eltűnt a szigorú, hivatalos arckifejezés, sőt, még meg is hívott bennünket, hogy utazzunk az ő málhás csapatával. Ezt örömmel vettük. Lemondtunk inkább a pihenő napról, és sietve csomagolni kezdtünk, mert a karaván itt csak pihenőt akart tartani. A jakhajcsárok egyike fejcsóválva nézte lesoványodott árminunkat. Végül azt javasolt, hogy rakjuk fel podgyászunkat cseké ellenértékért az egyik taszanyakra, és hajtsuk üresen a miénket. Sietni kellett. A bőmpói szolgái friss lovakat kaptak, leváltották a jakokat, és az újonnan fölmálházott állatokkal azonnal útra keltek. Mi csatlakoztunk a karavánhoz, csak a bőmpó hagyhatott még magának időt, mert lóháton hamar utolérhetett bennünket. Nem kis önmegtagadásba került fáradtan és összetörten újra útra kelni és húsz kilométert menni a legközelebbi állomásig. Gondolatban túlságosan felkészültünk már a pihenőre, és a kutyánk is hasonlóképpen érezhetett. Hívogattam őt, fütyültem neki, de ő csak lanyhán csóválta a farkát és fekve maradt. Túl sok volt ez már neki. Lábai kisebb esettek, lesoványodott, mit tegyek vele? Szívesen odaadtam volna valakinek, aki jól bánna vele, ha már meg kell válnunk egymástól. Megkönnyebbültem, amikor egy településnél visszamaradt. Betolakodóként nehéz lesz neki a többi kutyával, de útközben biztosan elpusztult volna. A karaván védelmében nagy utakat tettünk meg naponta. Komoly előnyt jelentett számunkra a bömpó tekintéje, mert mindenütt gond nélkül befogadtak minket. Csak lölámban keltettünk gyanút a Tassam hivatalnakban. Igencsak barátságtalan volt, még tüzelőanyagot sem adott, és állhatatosan a Lászai útlevelet kérte tőlünk. Hát igen, ezzel sajnos nem szolgálhattunk, de legalább fedél volt a fejünk felett. Megérkezésünk után nem sokára észrevettük, hogy mindenféle gyanús alak lődörög a sátrak körül. Ezt a csőcseléket már ismertük, a kampák jöttek megint. Túlfáradtak voltunk azonban ahhoz, hogy törődjünk velük. Legyen a többiek gondja a védekezést, tőlünk ócsincs mit lopni. Csak amikor a sátron körül kezdtek sürgölődni, és minden áron nálunk akartak aludni, akkor mondtunk néhány erélyes szót. Hamar elmentek. Másnap reggel rémülten vettük észre, hogy a jakunk eltűnt. De hiszen tegnap este ide kötöttük a cölöphöz, talán a legelőn van, de bárhogy kerestük is Aufschneiterrel sehol sem találtuk. Mint hogy a tegnapi csőcselék is nyomtalanul eltűnt, nem volt kétséges az összefüggés, hogy éppen a miakunkat lopták el ez érzékeny veszteségként ért. Berontottunk a taszam hivatalnok sátrába, és dühösen a lába elé dobtam a nyerget és a takarót. Az ő konokságát okoltuk jakunk elvesztéséért. A lopás túlságosan mélyen érintett bennünket. Ötödik ármén volt fajtájának első jól nevelt képviselője, és mi megtanultuk becsülni őt. Neki köszönhettük, hogy utazásunk legnehezebb szakaszával megbirkóztunk. Árminnak bizonyára nem jött rosszul a sorsfordulat, hónapokig legelhet most békésen, erőre kap majd, és talán hamar elfelejti a viszontagságokat. Nem sok időnk maradt a gyászra. Podgyászunk már órák óta úton volt, mert a karaván elindult már hajnal előtt, hogy a lovagló bőmpóval lépést tarthasson. Elkeseredésünk ellenére élveztük, hogy szabadon haladhatunk, és nem tart fel bennünket az állat hajtása, a málhák örökös igazítása. Egy roppant hegylánc felé tartottunk már napok óta. Tudtuk, ez a nyencsen tangla. Egyetlen hágó vezet át rajta, egyenesen Lászába. A táj szelíd volt, dombos és nagyon magányos. Még kiángokat sem láttunk. Az idő megjavult, derűs lett, és olyan jó kilátást nyílt, hogy tíz kilométernyire is elláttunk. Ezekben a napokban már nagyon elfáradtunk. Úgy éreztük, hogy legvégső erőinket éljük fel. Tokárnál kezdődött a kapaszkodó föl a hegységbe. A legközelebbi állomás pedig öt napra volt innen. Gondolni sem mertünk rá, hogyan fogjuk ezt kibírni. Minden esetre igyekeztünk felerősíteni magunkat, és egy csomó húst is vásároltunk az útra. A következő napok szinte végtelennek tűntek, és még ennél is hosszabbra nyúltak az éjszakák. Valószínűtlenül szép vidéken haladtunk át. A Föld egyik legnagyobb tavához, a Námkóhoz vagy Tengri Norhoz értünk. Azt mondják, a körüljárásához tizenegy nap kell, de mi alig láttuk. Régi vágyunk volt a Csánktáng lefolyás nélküli nagy tavait megismerni. Most itt feküdt előttünk az egyik, de bennünket semmi sem tudott fásultságunkból fölrázni. A felfelé kapaszkodás a ritka levegőben a hat ezer méteres magasság teljesen kimerített. Csak hébe-hóba vetettünk egy-egy pillantást a környék még magasabb csúcsaira. A guringlá magaslatán végre megálltunk. 1895-ben az angol Little Dale kelt át elsőnek ezen a hágón, amelyet Sven Hedin 5972 méterrel a transhimalája legmagasabb átkelőjeként jelölt be a térképekbe. Azt hiszem nem tévedek, ha azt állítom, hogy ez a legmagasabban fekvő hágó a földön, mely egész évben járható.